Azok uh, számára, akik általában nem hozzánk járnak. Uh, just tell you a bit about our csak uh, gyorsan elmondanék néhány dolgot a gyülekezetünkről. Uh, we, we love Jesus, szeretjük Jézust. And, uh, we love his word, szeretjük az ő igéjét. Uh, és ezért töltjük a legtöbb időt, mikor összejövünk szévünk, hogy azzal, hogy éneklünk neki. And, uh, reading his, his, his word. És olvassuk az igéét. Uh, like Általában uh, a Biblia különböző könyvein megyünk át, versről versre. Sometimes there's special things vannak olyan vasárnapok, amikor különleges dolgok történnek. De általában egy átlagos vasárnap versről versre tanítjuk a Bibliát. And today you've joined us on a day where we're going to finish the second letter that Peter wrote. És majd olyan napon kapcsolódtok hozzánk, amikor a Péternek a második levelét fogjuk befejezni. So you Bible, Tehát, ha van Bibliád, lapozatok a második Péter harmadik részéhez. Verse eight. And there are two Bibles on the bookshelf over there. If you don't have one and you'd like to follow along. A nyolcas verstől folytatjuk, és ha nincs Bibliád, akkor a könyvespolcon van két Biblia, amit kölcsönvehetsz. Nyugodtan nézd, hogy mit tanítok, hogy nehogy véletlenül hazugságon kapjál. Vagy fordulj a szomszédodhoz, és mondd azt neki, hogy légy jó testvér, és ozd meg légy velem az igédet. So these are two of my favorite letters in the in the Bible. Ezek a levelek a két kedvenc levelem a Bibliából. I I like Peter's writing. It's it's a little simpler than Paul's. Nagyon szeretem Péternek az írásait, egy kicsit egyszerűbbek mint Pálé. And, and I like Peter as a person. És nagyon szeretem Pétert mint semét. You know, he wasn't um, és páról talán sokszor úgy gondolkodunk, hogy hát ő már vagy nem tökéletes volt. Valószínű, hogy very nem igaz, sőt nagyon távol is áll ez az igazságtól. About Peter we know all of his Péternek pedig ismerjük az összes hibáját. Elolvassuk az evangéliumokat, és akkor látjuk, hogy hát Péter nagyon sokszor előbb beszélt, mint hogy gondolkodott volna. Tudjuk azt is, hogy az Úrnak többször hát, helyére kellett tennie őt. Tudjuk azt hogy az Úrnak helyére kellett tennie őt. Bold in his faith. És látjuk azt is, hogy Péter nagyon bátor volt az ő hitében. When he failed, he Amikor elbukott, akkor úgy bukott el, hogy előrefelé esett. Bátor volt. A fisherman. És halász ember. Valószínű, hogy nem túl ékes szólóan beszélt. A kezei se voltak ilyen, nagyon kifinomultak. Hanem, hanem erősek és kérgesek voltak. És egy kemény nap után bizony, hát, elég rossz szaga volt. So we know Peter, we like him. Tehát ismerjük Pétert, és, és kedveljük őt. Like Mert nagyon úgy néz ki, mint mi. I think if, um, Jesus were to have gone to um, If he would have come to én úgy gondolom, hogy hogyha Jézus Tatabányára jött volna el, a a ő, akkor az ő általa kiválasztott Péter nem egy halászember lett volna, hanem egy bányász. Says, that, that És mégis Jézus azt mondja Péternek, hogy te fogod vezetni az én egyházamat. And his name is always listed first among the disciples. amikor a tanítványokat solója fel az ige, akkor minig az ő nevel első helyem.: Ő a korai egyháznak egy egy bástája volt.: And the first letter he he writes he writes to people who are suffering because of external: persecution. És az első levelét olyan keresztényeknek írja, akik külső támadás alattátak. And he:: says Don't be És azt mondja, hogy ne legyetek meglepve. A világ gyűlölte Jézust, és ugyanúgy titeket is gyűlölni fog. Jézus szenvedett, akkor várjátok el azt, hogy ti is szenvedni fogtok. És a második levél, amit Péter írt, false Ö, olyan keresztények számára írta, akik ö, hamis tanítók, hamis ö, proféciák miatt szenvednek a gyülekezeten belül. Olyan tanítókról van szó, akik például azt mondták, hogy ó, hát Jézus nem fog visszajönni. Hát már 30 év eltelt. He probably meant something else. Biztos másképp értette a dolgot. We can't understand the words of Jesus literally. Nem tudjuk szó szerint venni Jézusnak a szavait. És amit Jézus a pokolról és az ítéletről mondott, á, szerintem az sem igaz. Péter pedig azt mondja, hogy nem, ez mind igaz, hiszen én ott voltam és hallottam, hogy ezeket a szavakat mondta. I was with him. I asked him Vele voltam. Kérdéseket tettem fel neki. I was to all his szemtanúja voltam az összes csodájának. And I was to his és a szemtanúja voltam annak Szerintem is, right? amikor átváltozott, megbicsőült. We went up on the mountain, just James and John, myself and Jesus. Fölmértünk erre a hegyre, ott volt János, Jakab, én, mányni Péter és Jézus. And I saw the glory of Jesus. És láttam Jézus dicsőségét. This isn't a metaphor. Ez nem egy metafora. It's not just a nice story. Nem csak egy szép kis történet. But it's real. It hanem happened. Igaz, és tényleg megtörtént. And Peter és Péter azt mondja a gyülekezetnek, hogy, hogy lássátok be, hogy vannak közöttetek hamis tanítók. És meg kell, hogy álljatok ellenük. És ha nem tudnátok, In the in big church, in the in the global church az Egyházban, nagy elbetűvel. Tehát világszerte Krisztus Egyházában. Nagyon There are many people who call themselves Christians. sok olyan ember van, aki kereszténynek vallja magát. Teológusnak vallja magát. themselves Szakértőnek vallja magát, magát, magát. mégis olyan sok dolgot tagad, amik Világosan benne vannak a Bibliában. Például tagadják azt, hogy Krisztus Isten. They deny the that we can be in Jesus tagadják a, a megbocsátást, tehát hogy azt, hogy Jézus vére által nekünk megbocsátatnak a bűneink. They deny the, the And resurrection of Jesus. tagadják azt, hogy Jézus testben szenvedett, felment a keresztre, és meghalt, és feltámadott értünk. They deny the of Jesus. Tagadják azt is, hogy Jézus vissza fog jönni testben. They deny that a tagadják azt, hogy lesz ítélet, azt mondják, hogy mindenki üdvözülni fog. They deny hell. És tagadják a pokol létét. And, and nice. És ez nagyon jól hangzik. It sounds a a, a mi füleinknek ez sokkal szebben hangzik. But most of what we know about judgment and hell comes from the mouth of Jesus Himself. Viszont, amit mi a pokolról és az ítéletről tudunk, az egyenesen Jézus szájából származott. And so we proclaim these things. Tehát nekünk ezeket a dolgokat is hirdetnünk kell. Peter proclaims these things. Péter is hirdeti ezeket a dolgokat. Because someone of greater authority has explained them to us. Jesus has. Azért, mert valaki, akinek nagyobb a tekintéje, mint nekünk, magyarázta el ezeket nekünk, és ez Jézus volt. Last week we looked at the first part of chapter three, and Peter says there's going to be scoffers that come. Ah, múlt héten a Péter második levejének harmadik részének az első részét néztük meg, és azt mondta itt Péter, hogy lesznek csúfolódók. Ezek a csúfolódók azt fogják mondani, hogy oké, okay, Jézus visszajönna, de mikor? Akkor ugye 30 év telt el, most már 2000. Did he fall asleep? Akkor most elaludt? Did he change his mind? Meggondolta magát. What's, what's taking him so long? Mi tart neki ilyen soká? tart neki ilyen hosszú long? És azt gondolom, hogy őszinte keresztényként is lehet, hogy már föltetted ezt a kérdést. You've, you've, you've Biztos, hogy volt mindannyiótoknak már egy olyan napja. hogy miért nem jön vissza Jézus most. És mégis még nem jött vissza. Peter tells us, That God is patient. És Péter azt mondja, hogy Isten türelmes. A nyolcos verstől kezdjük, amit egy részben már megnéztünk múlt héten, de most megint elolvasom. Az az egy, azonban, ne legyen rejtve egy, hogy az Úr előtt egy, nap annyi, mint, ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy, azaz egy, azaz egy, azaz egy, egy, Először is Péter azt mondja, hogy Isten időn kívül áll. Vannak olyan keresztények is, akik ezt a, a verset, mint egy ilyen képletet próbálják használni arra, hogy kiszámolják, hogy mikor jön vissza Jézus. I really don't think it's speaking. Of a formula, Én úgy gondolom, hogy ez nem egy képletet rejt el ez a vers. Us, hanem szimplán arról beszél, hogy Jézus időn kívül áll. He has all the time in the world. Neki rendelkezésére áll a világ összes ideje. He sees the end and the beginning simultaneously. Ő folyamatosan együtt látja a kezdetet és a véget. Számunkra ez lehet, hogy lassúnak tűnik. Ő viszont a mi időnkön kívül áll. Számára, ami az idő, mint egy szempillantás, which never ends. <laughs> és ez olyan szempillantás, aminek sosem vége. The Lord is not slow to fulfill His promises, some count slow, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjem. Ő nem lassú. Türelmes. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Mi tudunk egyszerre lassúak lenni, és türelmetlenek is. Right, is Ő pedig türelmes. Why? Miért? Because he doesn't want anyone to perish. Mert azt akarja, hogy senki se vesszen el. He's patient for the. Goal of for as many as we'll azért türelmes, mert az a célja, hogy minél többen megmeneküljenek és üdvözöljenek, akik hisznek. He, he wants as many men, women, to azt szeretné az úr, hogy minél több férfi, nő és gyerek megtérjen. We talked about a lot last week. és múlt héten sokat beszéltünk arról, hogy ez mit is jelent. Tízes 10 says: mondja, the Lord will come like a thief. De el fog jönni az úrnapja, még pedig úgy, mint a tolvaj. Uh, about a month ago, somebody broke into my in-laws' house. Körülbelül egy hónapja valaki betört a szüleim házába. Has ever into your house? Volt esetleg ilyen élményetek, hogy valaki betört hozzátok. Have you, have you ever known who's been into? Vagy esetleg ismertek olyat, akinek betörtek a lakásába. Hogyha nem tudnátok, ez egy elég drámai esemény. I mean, you feel olyan, mintha valaki így erőszakot követett volna rajtad. Hogy valaki bejött az én magánéletemnek a helyszínére. Belekukucskáltak a fiókjaimba. Ez elég drámai esemény. And Jesus is for those who deny és Jézus azt mondta, hogy azok számára, akik megtagadják Jézust, a hamis tanítók számára, azok számára, akik visszautasítják azt, hogy ők megtérjenek, Jézus eljövetele olyan lesz, mint egy tolvaj. Nem tudjuk, hogy mikor fog megtörténni. És ez nem egy olyan dolog, amit szeretnénk, hogy megtörténjen. De azok számára, akik Krisztusban vannak, ez a nap, ez egy olyan nap lesz, mint amikor egy kedves barátot tér vissza. Három évvel ezelőtt az egyik legjobb barátom, akit nem látok túl sokat, felhívott engem Bécsből. Fogalmam se volt, hogy egyetlen Európában van. És azt mondja, hogy itt vagyok Bécsben, Főtök ülni egy vonatra és eljövök hozzátok még ma este. Can I come? Jöhetek? And what did I say? Mit mondtam? I'm sorry, I'm busy. Á, hát, sajnos nem érek rá. Ó, milyen the house is a mess. Oh, van nálunk. We haven't done any shopping. Nem vásároltunk be. Nem, no, he's a dear friend, I say Come. Nem, miatt hát a jó barátom, hát mondtam nekik persze gyere. Well, figure out. Majd, majd megoldjuk a dolgokat. I'll cancel what, I, what, what I Lemondom a ma este tervemet. Because Mert Come. a barátom vagy gyere. That's the way the coming of Jesus will be for those of you who are in Christ. Édlesz Jézus eljövetele azok számára, aki Krisztusban vannak. And on that day, says, Azt mondja, hogy azon a napon, the heavens will pass away with a roar. And the heavenly bodies will be burned up and dissolved and the earth and the works that are done on it will be exposed. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, és az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. end as it A számunkra ismert világnak lesz egy vége itt a Földön. And I find it, uh, kind of, you know, it's, it's kind of uh, ironic. Számomra ez egy kicsit ironikus. a Hogy sok tudós manapság még hisz a, a nagy ősrobbanásban. Right az a, a kezdetben, hogy az volt. És hiszik, hogy milliárdnyi milliárdnyi év telt el. And they sort of think that, that life will just kind of go on. És hiszik azt is, hogy a az élet csak úgy megy tovább. You know, will continue to evolve. Tovább megy az evolúció. This is this is their worldview. Ez az ő világnézetük. And they sort of got it right but they've just got it backwards, right? Sort of got it They sort of got it right. Aha, ja, Tehát hogy igen, hogy nagyjából, hely, tehát nagyjából jól gondolják, de kicsit fordítva. We don't in a Big Bang at the tehát mi nem hiszünk abban, hogy van volt az elején egy ilyen ősrobbanás. We don't that could ever and nem hisszük azt, hogy a semmi be tudott robbanni, és abból lett minden. Just make sense. Ez számomra nem értelmes. But God said there is a beginning. Isten and, azt mondta, hogy van egy kezdet, volt egy kezdet, created, hogy kezdetben volt az Úr, és ő teremtett mindent. És azt mondja, hogy tovább megy az élet, és lesz egy vége is ennek. And the end won't be like just global warming. És nem azért lesz vége, mert a globális felmelegedés megtörténik. You know, it won't be like some of these nem olyan lesz, mint uh, sok film, amit ez bemutatja, hogy egy ilyen apokalipszis fog megtörténni. Hogy egyre nehezebb lesz az élet a Földön, de megy tovább. Kind of to És akkor az emberek hozzászoknak, hogy már egy sivatagban kell élniük. <laughs> Nincs víz. No. There will be an end, and it will be the Big Bang. Nem, lesz egy vég, és nevezhetjük azt egy nagy robbanásnak. Tehát nem, az, nem arra gondolok, mint az elején, hogy valaki az ős robbanásban hisz, hanem lesz az időnek vége, és akkor lesz egy nagy robbanás. An atomic explosion. és ezek a szavak, ha elolvassátok a tízes verset, akkor ez olyan, mint egy ilyen atomrombanás, amit ez leír. Az, hogy az elemek, <laughs> ez azt jelenti, hogy az ABC. Tehát you know, so Péter right. és az ő olvasói gamma. számára alfa, beta, gamma, delta, az ABC betűit jelezték, ez a, ez a kifejezés azt jelezte. Right. And the word for with a roar. And a a crackling sound. That's Explosion. A Right? And um, this idea of melting. És az, hogy megégnek, It sounds an awful lot like you know the technology you for use for atomic. Energy and atomic bombs. Ez nagyon úgy hangzik, mint az a technika, amit manapság egy, mondjuk egy atomreaktorban használnak, vagy egy atombomba elkészítéséhez. Száz évvel ezelőtt senki nem gondolta arra, hogy az elemeket fel lehet bontani, amik a világegyetemben találhatóak. these are just, you know, maybe they change forms, but you can't destroy them you can't dissolve them you Azt can't split them gondolták hogy lehet hogy oké okay, megváltozik ezeknek a szerkezete de nem lehet így felbontani őket nem lehet ketté vágni őket and then uh, in world war II, a bunch of scientists they decided that és a would be good. <laughs> második világháborúban néhány tudós viszont arra gondol, hogy gondolt, hogy ha ezt meg tudnánk tenni, akkor ezzel nagyon sok energiát takaríthatnánk. Meg and, és ez nagyon jó lenne. And they did it. <clears throat> és megcsinálták. Right? Persze mostanában ezt már az energia öm, készítésére használják. The atom bombs of World War De hogyha ezt a verset ö, olvassátok, akkor eszetekbe juthat a második világháború atombombáinak képe. Where, where the of the were Ahol tényleg a világegyetemben egyetemben elemek váltak szét. And there was a roar. <laughs> És tényleg nagy robaj volt. And this is sort of what Peter is to. És Péter egy ilyesmiről beszél. There will be a, big bang at hogy the end. Lesz a végén egy nagy robbanás. And it seems an awful lot like a movie. És kicsit úgy néz ki, az egész, mint egy film. But Peter says it'll De Péter azt mondja, hogy ez meg fog történni. Don't be És ne legyetek tévedésben. A világon lévő élet az nem fog csak így a végtelenségig menni tovább. But there will be a day of hanem lesz egy végnap. And it needs to be this way. És így kell ennek lennie. Pál azt írja, hogy a mi világunk az egy átok alatt él. Hogy a bűn az nem csak úgy az én dolgom vagy a te dolgod. Sin, hanem a bűn miatt a curse, Az emberiség az egy átok alatt él. Curse, az egész világegyetem átok alatt van. no longer suitable to hold the glory of God. És ez a környezet már nem alkalmas arra, hogy Isten dicsőségét magában hordozza. Too many here. Sok, túl sok a szúnyog. Too many and túl sok a vírus, túl sok a baktérium. Many lines at stores, you know? Túl sokat kell sorban állni a cüzletekben. Túl sok nyomtatványt kell It, kitöltenünk. This, this earth, ez a világ egy átok alatt él. So back, Tehát, mikor Jézus visszajön, akkor az összes elem, az fel fog bomlani, megégni. Why? Miért? Verse 13 tells us. 13. Elmondja nekünk. But we're not there yet. De még nem tartunk ott. Because first of all, verse 11 says, Mert először a 11es verset fog el olvasni, this will happen, Mivel pedig mindezek így felbomlanak. What sort of ought we be? Milyen emberek legyünk mi? What sort of people ought we be? Milyen emberekként kell élnünk? We Hogyan éljük az életünket. Jesus talked about storing of treasure in heaven, not here on earth. Jézus ő arról beszélt, hogy a kincseinket a mennyben halmozzuk fel, és ne itt a Földön. Így kell, hogy éljünk. Ez a Földi világ, ez annyira csábít minket, nem? So annyira jól néz ki. It looks so és annyira valóságos. És so annyira... Olyan örökkévalónak tűnik. But Jesus said it's not. De Jézus azt mondta, hogy nem, ez nem az. The goal of your life is not to collect a house and a car and I don't know what you guys, what you guys collect a bunch of stamps. I don't know. <laughs> kell, hogy nem az kell, hogy legyen, hogy gyűjtsünk egy házat, gyűjtsünk egy autóra, gyűjtsünk, nem tudom mit szoktatok gyűjteni bélyeget, vagy bármit itt felalmozzunk. I don't know what you guys collect. Is nem tudom, hogy mit gyűjtesz, de semmiképp sem az a cél. Igazán a mi célunk az, hogy kincseket gyűjtsünk a mennyben. Hogyha tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, és az itt látható élet az nem örökké való, akkor ez meg kell, hogy változtassa azt, ahogy élünk. Mert ahogy múlt héten is elmondtam, az utolsó nap fontosabb, mint az első. Ünnepeljük az első napot. Egy házasságnak az első napját, vagy egy kisbabának az életének az első napját. De ennél sokkal fontosabb, hogy milyen lesz ezeknek az embereknek az utolsó napja. Megünnepeljük when people come Jesus. We celebrate it with az embereknek az újjászületését, ha valaki elfogadja Jézust, akkor bemerítkezik. De ennél még sokkal fontosabb, hogy az az embernek milyen lesz az utolsó napja. Hogy Jézussal fogunk-e járni az utolsó napig? Ki fogunk-e tartani és hűségesek leszünk-e az utolsó napig? And És Péter azt mondja itt, hogy szentül és kegyesen kell nektek élnetek. We should live lives that, are and and that, we live lives that are the day of God. Várjuk az Isten napjának eljövetelét. Live hogy ebben a várakozásban kell élnünk az életünket. So és annyira egyszerű ezt elfelejteni. Like, oh, so Megnézzük a naptárunkat, és akkor látjuk, hogy fú, mennyi endőm van. So Fölkelünk reggel, és csak tényleg így elborítanak a feladatok. So God wants us to live with expectation that maybe today. És annyira nem, vagy sannyira könnyű uh, ezért elfeleteni azt, hogy hogy lehet, hogy Isten azt akarja, hogy Jézus majön vissza, hogy erre gondoljunk. Maybe this is the day of Christ. Vagy lehet, hogy ezen a napon fog visszatérni. Verse 12 waiting for waiting for and hastening the day of God because of which the heavens will be set on fire and dissolved and the heavenly bodies will melt away as they burn. 12. Vers, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. On that day. Verse 13. Ez fog történni azon a napon. A back to the question: Why will be arra, hogy miért is fog minden ö, szétbomlani. Because according to his promise, we are waiting for new and new earth in which De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. World is not suitable for his glory. A bűn miatt ez a világ nem alkalmas Isten dicsőségére. That's why you need to be born again, if you're going to be in a relationship with God, because your human nature is not able to handle ezért kell nekünk újjászületnünk, hogyha Jézussal kapcsolatba szeretnénk lépni, mert a mi emberi természetünkbe nem fér bele Isten dicsősége. Új életre van szükségünk. És Isten királysága számára pedig egy teljesen új világra van szükség. New heavens, new earth. Új eget és új földet metaphor, És hisszük azt, hogy ez igazság, tehát ez nem csak egy metafora. We this is real. Hogy ez valóság. És a jelenések könyvének a végén olvashattuk erről. New creation. We're waiting for it. Hogy erre várunk, hogy lesz egy új teremtés. Várjuk, Várjuk az új eget és az új földet, ahol nem lesznek szúnyogok. Vagy ha lesznek szúnyogok, akkor nem lesz fullánkjuk. Nem tudom, melyik lesz majd kiderül. I'm sure the birds like the right? this... Biztos, hogy a madaraknak eh, szükségük lesz a szúnyogokra. He also says that in the new heavens and new earth, righteousness will dwell. Azt mondja az ige, hogy az új ég és az új föld, amit várunk, abban fog lakni az igazság. We, we long for és várjuk az igazságot. Things that are happening around the world, amikor olvasunk azokra az eseményekről, amik világszerte történnek, there dictators, hogy diktátorok vannak, where there isn't enough food, vagy olyan országok, ahol nincs elég étel, because of wicked dictators. például a diktátorok miatt. Tudjátok azt, hogy a Föld Képes arra, hogy a felelhető élelmiszerekkel ellásson mindenkit, aki jelenleg a Földön lakik. Mégis mennyi ember van, aki éhezik. Kids that diarrhea. Olyan gyermekek, akik hasmenés miatt halnak meg. There's not enough clean water. Mert nincs elég ivóvizők, tiszta ivóvizők. És akkor így kiálltunk, hogy, hogy, hogy ez nem igazság, ez így nem helyes. Amikor emberek ö, fájdalmat okoznak nekünk, és rosszul bánnak velünk, be like this. akkor is kiáltunk, hogy ennek ez így nem helyes. És szeretnénk igazságot látni. Well, God here. Most Isten nem ígéri meg azt, hogy itt, a Földön igazság fog -e eljönni. Azért, mert Őt az emberek kiszorították ebből a rendszerből és a világ vezetői nem szeretnék, hogyha Jézus irányítaná a Föld működését. kiszorították, és mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, menj vissza a mennyországba. És ez a világ igazságtalanságban él, mert igazságtalan férfiak és nők vezetik. De earth. Lesz egy új teremtés, új éggel és új földdel, ahol lesz egy király, just, aki igazságos, aki, aki igaz. It, Nem is tudjuk elképzelni, ugye? Like, When we think Amikor egy királyra gondolunk, általában olyan ember jelnik meg az agyunkban, aki másokkal rosszul bánik. És olyan királyra gondolunk, aki a, a, a dolgozó földművesek kemény munkáját kihasználva él. Nehéz számunkra elképzelni egy igazságos királyt providing gondoskodik az ő népéről aki védelmezi az ő népét but that's the way god's kingdom is ilyen lesz and righteousness will dwell there és igazság lakik benne 14 vers ezért tehát szeretteim azt hiszem, megszámoltam, hogy ötször használja Péter azt a kifejezést, hogy szeretteim ebben a fejezetben. Tudjátok, hogy titeket szeretnek? Hogy Isten is szereti titeket? Tudtátok ezt? Igen. Alright, shoe ha esetleg elfelejtetted volna, akkor mondom, hogy Isten szerettéged. are Te vagy az ő szerette. these, found Mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő Tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. So, Várjuk az új eget és az új földet, tehát igyekezzünk akkor. Be how you live. és vigyázzunk arra, hogy hogyan is élünk. azok számára, akiket lehet, hogy érzékenyen érint ez a vers, és károztatást éreztek belőlem. Yeah. So <laughs> ja persze fethetetlenül én. Let me just say. Akkor hadd mondjam el, a threat. Ez nem egy fenyegetés. <laughs> this is not a threat from the Apostle Peter. Ez nem egy fenyegetés Péter apostoltól. Vigyázzatok! Bevigyázzatok. And he's gonna come back. Mert visszajön. Ah. <laughs> you know, and we have this idea like a És van egy ilyen elképzelésünk, hogy Ja, csak mikor visszajön Jézus, nehogy hogy egy csak a kezemben. És know? erről beszél itt Péter, be careful, hogy vigyázzatok. He comes back, mert ha visszajön, and he you és pont ott talál a baj közepén téged. You don't have a good phrase for red-handed. Hát valami így rajta kap. Yeah, be careful. You'll be in trouble. Ha, okay? akkor, akkor vigyázz, mert bajban leszem. És nem hiszem, hogy itt ezt mondja a Péter, hiszen már elmondta azt, hogy Isten szeret minket. You know, when Jesus comes back, he's not going to go around and like When his finger, you know, ah, akkor Jézus visszél, I'm watching, akkor I... nem megy körbe, és így újra mutogat majd ránk, hogy aha, figyellek. Ah, yeah, you were, you were ah pont uh -huh. azt csináltad, mikor visszajöttem. He Föl, fölírja szépen. Okay. És hát igaz, tényleg nem akarunk pont a, a vétkezés közepében benne lenni, mikor Jézus épp visszajön. De miért akarnánk a vétkezés közepében lenni egy olyan napon, amikor épp nem jön vissza? It's about the same, isn't it? igazából ugyanarról van szó. He nem? Sees all, he knows all. Mert ő amúgy is lát minket és mindent tud. He paid for it all. És ő már mindenért megfizetett. fizetett. Okay. I think if I could say in one word what Peter saying here, it's the word stewardship. Hogyha egy szóban szeretném jellemezni azt, hogy Péter itt miről beszél, akkor ez a sáfárságnak a gondolata. Péter azt mondja, hogy mindennek vége lesz. So what are you doing with your life? Tehát mit csinálsz az életeddel? Az összes energiádat, az összes pénzedet a saját élvezeteidre fordítod? Are you spending it all on yourself? Az összeset saját magadra fordítod? Az összeset saját magadra fordítod? És olyan dolgokkal töltöd az idődet, meg arra költöd a pénzedet, ami úgyis el fog pusztolni? Vagy pedig jól befektetsz? Hogyha emlékszel arra példabeszédre, amit Jézus a Máté 25-ben mondottál, lehet, hogy ez segít nekünk. Hallottátok már érte. Nem kell odalapozni. The master goes away on a trip. A, az úr elmegy egy útra. És emlékeztek erre a három szolgára, hogy különböző talentumokat ad nekik, amikor elutazik. És mikor visszajön, akkor arra a szolgára mérges, akinek a legkevesebb adatot az egy talentum. You arra, hogy nem azért volt erre a szolgára, mert mikor visszatért, akkor ez a szolga épp bulizott. Right he, he wasn't angry at the servant because he came back and found, found him in the, in the master's chair. Nem azért volt rám mérges, mert amikor visszatért, akkor épp a, az uraságnak a, a karosszékében heverészet, TV on, bekapcsolva volt a tévé, football, és a foci meccset, kezében a sőre. Nem ezért volt rám érges. volt hanem azért, mert azt a kicsit is, amit rábízott az Ura, azt is elrejtette. És nem fektette be. He nem tett vele semmit. Csak ráült. Like És azt gondolom, hogy sok keresztény van ugyanígy. Ő nekik adott az Úr valamit. Some talent, egy talentumot. Some valamit. Egy ajándékot. És az Úr azért adta ezt oda. It, hogy befektessük, it, Hogy fejlesszük. Hogy jók legyünk abban would, a dologban. Glory, és használjuk az Ő dicsőségére. És azért is, hogy élvezzük ennek a jó hatásait. Uh, you know, I one of the things that God has given me is én úgy hiszem, hogy az egyik ajándék, amit az Úrtól kaptam, az az, hogy dicsőítést vezetek. Ez nagyon sok évbe telt, amíg erre rájöttem. A Sokáig tartott. But De amikor kezdtem erre úgy nézni, mint egy ajándékra Istentől, amit adott nekem, azért, hogy fejleszek és használjak. I realized that there's great akkor azt is észrevettem, hogy ennek nagy haszna van számomra. Tehát, hogy így nagyon élvezem ezt. And now many years later, és most, sok évvel később, worship, elgondolom, hogy milyen évek voltak azok, mielőtt elkezdtem dicsőítést vezetni. Unalmas volt. I, I had... I had nothing to do. semmi dolgom nem volt. Do. Vagyis hát semmi értelmeset nem csináltam. And I think Peter saying how és azt mondja itt Péter is, hogy igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon titeket. Tehát használjátok azokat a dolgokat, amiket Istentől kaptatok. Sajnos a világ úgy néz a keresztény üzenetre, mint egy listára, hogy milyen dolgokat nem szabad csinálnunk. De igazából ez inkább egy olyan lista, amin az van, hogy mit kéne és hogyha ö, elfoglalnánk magunkat azzal a listával, hogy mit kéne csinálnunk, <tos> akkor egyáltalán nem is maradna időnk és energiánk arra, hogy azokat a dolgokat csináljuk, amiket nem szabad csinálnunk. Értitek? Yeah? So he says. Hát azt mondja, hogy igyekezzetek, hogy ő tisztának és fethetetlennek találjon benneteket. And at peace. És békességben. Az a szó, hogy békesség, az egy csodálatos szó, nem? Jézus azt mondja, hogy én az én békességemet adom nektek. Nem olyan, mint a világnak a békessége. A világ békessége nem tart túl sokáig, igaz? But his peace is eternal. Az Ő békessége pedig örökké való. És a lélek egyik gyümölcse a békesség. Romans says we have peace with God. Róma 5:1 azt mondja, hogy mi megbékéltünk Istennel. Jézus miatt. We're not fighting him anymore. Már nem hadakozunk vele. <laughs> Come on. Right? We're at peace. Nem, mi nem hadakozunk Istennel, hanem békességben vagyunk vele. That describes the? Your position without Jesus. you're at war with him. És ez az előző pozíció írja le a Jézus előtti állapotodat, hogy igazából vele áltál hadban. But after repentance. És a megtérés után. When you have a new life. Amikor új életed van. Amikor megmenekültél. Your peace with God. Akkor békességben élhetsz Istennel. In the first part of verse 15 and count the patience Of our Lord as salvation. A 15-ös vers eleje a mi úrunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. És erről több óráig tudnék most nektek beszélni. God is patient. Isten türelmes. For salvation. Az üdvösség miatt. That's the reason. Ez az oka. And és azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt körülbelül ezt elmeséltem nektek, de a fele társaság valószínűleg nem is volt itt, a másik fele pedig elfelejtette. So let me explain again. Úgyhogy még egyszer elmagyarázom, the salvation of God. hogy Isten üdvösségem, Did you know that it it it's Tudod-e, hogy az üdvösséged az nem azt jelenti, hogy csak egyszer az elején imádkoztál egyet? Hanem ez egy olyan dolog, ami a múltban, a jelenben és a jövőben is folytatódik. Uh, call this the order of Különböző teológusok másképp uh, nevezik ezt, hogy a, az üdvösségnek a, a rendje. I'm gonna és egy kicsit most másképp szeretném megvilágítani. The idea is that God has been busy saving us from time and he will be busy saving us until time immortal. Az egésznek az a lényege, hogy Isten folyamatosan üdvözít minket az egész időnek az kezdetétől kezdve üdvözít minket az időknek a végezetéig. Okay? Are you ready? Tehát sok-sok idővel ezelőtt, tehát tulajdonképpen az idő kezdete előtt. Paul Pál azt mondja, hogy Isten kiválasztott minket, előre elrendelte az életünket, kiválasztott minket üdvösségre. Okay, and the idea is that before He created anything. És igazán itt az a lényeg, hogy mielőtt bármit is teremtett volna, He was busy you. már azzal volt elfoglalva, hogy téged üdvözítsen. He had a plan for saving you. Már volt egy terve arra, hogy te hogyan fogsz üdvözölni. Ez nagyon-nagyon régen volt. Még az idő kezdete előtt, a föld teremtése előtt. He was busy saving you. Isten már azzal volt elfoglalva, hogy minket üdvözítsen. Akkor aztán megteremtette a világot, Ádámot és Évát. Ők védkeztek. A bűn bejött a világba. Isten megígérte Évának. Hogy az egyik utódod uh, taposni fogja a kígyónak a fejét. There will be a solution to your problem. Lesz megoldás a problémádra. And that was Jesus. És ez volt Jézus. Two years ago, God was busy saving you. évvel ezelőtt is Isten az volt elfoglalva hogy üdvözítsen téged. God sent His Son. Ő elküldte a fiát. Ő tökéletes életet élt, so lamb, hogy ő legyen a tökéletes bárány, the spotless lamb, a fethetetlen bárány, szeplőtelen bárány. That he would be the hogy ő legyen a tökéletes áldozat. És ő Megengedte, hogy az emberek a kezeit és a lábait egy kereszthez szegezzék. És a Biblia azt mondja, hogy ő magán viselte a mi bűneinket. Az összes büszkeségedet. Az összes önzőségedet. Az összes ö, testi vágyadat. Az összes ö, mohóságodat. All A haragodat. És a szégyenedet mind magára vette a kereszten, to pay for it. hogy megfizessen érte. God was very busy 2000 years ago you. Isten 2000 évvel ezelőtt és az a volt elfoglalva, hogy téged üdvözítsen. A kereszt nélkül neked a saját bűneidért kéne megfizetned. Jézus feltámadt a sírból, hogy, meg, hogy bebizonyítsa. És aztán továbbment az idő. Uh, maybe it was a years ago. Talán egy pár évvel ezelőtt was, történt, vagy amikor kisgyerek voltál. Vagy lehet, hogy valamelyikőtök számára még ez meg se történt. Me, Én hat éves voltam. Én keresztény családban nőttem fel. És rem, emlékszem, amikor hat éves voltam. Thinking about és gondolkoztam azokon a dolgokon, amiket a gyülekezetben hallottam. És hirtelen összeállt a kép. És megértettem. That, yeah, megértettem azt, hogy én bűnös vagyok. Még akkor is, ha csak ilyen kis cuki hat éves voltam. And I was really cute. Tényleg, nagyon cuki voltam. I mean, I don't know what happened. Nem tudom, mi történt azóta. De ha szeretnéd tudni, milyen cuki voltam, csak nézd meg a gyerekeimet. I was at least that cute. Legalább olyan cuki voltam én is. De tényleg, hat éves koromban rájöttem, hogy én bűnös vagyok. But I didn't always tell the truth. Nem mindig mondtam igazat. That I didn't honor my és nem mindig tiszteltem a szüleimet. I threw fits. És néha híztistem. Néha. <laughs> I don't know what your story is. Nem tudom hogy mi a te történeted. De általában ezt a pillanatot vagy ezt a napot hívjuk úgy, hogy megtértem. And in that és abban a pillanatban is Isten azzal volt elfoglalva, hogy üdvözítsen. Kinyitotta a szívedet, az elmédet. És megértettem, hogy igaz. És megvallod a bűneidet. És megvallod a hitedet Istenben. A Biblia nagyon sok szót használ ennek a leírására. Repentance. A, a megtérés. And certain things happen at the same time. Bizonyos dolgok történnek ekkor, párhuzamosan. A Megigazulás. Right, so here's your list of sins. Itt van a bűneid lajstroma. Well, I mean it wouldn't fit on a piece of paper, believe me. Er kis papírra you know, nem péni like, fel a bűneim. Just imagine a scroll, you know, De emlékezz oh. akkor egy ilyen vagy képzelj el, egy ilyen hatalmas írott uh, tekercset, amin a bűneid vannak fönt. You know, there, right? Ott van fölírva az összes bűnöd. The és a bíró the of Jesus. ennek ö, adja Jézus igazságát a bűnödre, fordítja. Ezt úgy hívják, hogy megigazulás. És ráírja, hogy ez teljes egészében ki lett fizetve. Kész, végem. Valaki megfizetett érte, és te megigazulhatsz és a Biblia az örökbefogadásról is beszél. Hogy megnyitod a szívedet, kinyúlsz Isten felé, és megkapod az ő ajándékát. és ő befogad, örökbefogad téged mint fiát vagy lányát. Azon a napon is Isten azzal volt elfoglalva, hogy téged üdvözítsen. Nagyon sok munkája volt. De még mindig nincs vége. Mert még nem kaptuk meg az összes üdvösségünket. Van, amelyikötök számára ez a nap még igazából nem jött el. És arra hívlak ki ma, hogy legyen ez a, a mai nap az üdvösséged napja. A Biblia azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Nem kell, nem kell várnod arra, hogy lesz majd valami nagy dráma az életedben. Megnyithatod a szívedet Isten előtt ma, és megkérheted őt, hogy bocsásson meg. És ő üdvözíteni tud téged ma. És arra bátorítalak titeket ahogy befejezzük a tanítást és úrvacsorát veszünk, hogy tedd ezt meg. Don't wait. Ne várj. És hogyha megteszed ezt, akkor szeretnék erről tudni és imádkozni érted. But let me finish <laughs> first. a biblia órát mert Isten megígérte, hogy az ő népe szent lesz. Te már szent vagy? I don't think so. Hát, nem, nem of, Igen, is, meg nem is. Ezt a megszentelődés folyamatának nevezzük. You know, Tudod-e, hogy Isten azzal van elfoglalva, hogy minden nap munkálkodik az üdvösségeden? Minden nap új ö, csábítások érnek téged, hogy védkezz. Minden nap jön valami az életedbe, ami közéd és Isten közé próbálja itt befúrni magát. De azt mondja a Biblia, hogy minden kísértésnél Isten megadta a kiutat ebből. That's one way God saves us. Így is üdvözít minket, Isten. The other way is when we do fall, a másik dolog pedig, amikor tényleg elbukunk, grace. akkor van kegyelem. Hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hű és igaz ahhoz, hogy megbocsásson nekünk. És ahogy Jézussal járunk, akkor a, az életünk kell, hogy egyre szentebbé váljon. És az új ember szerint right? kell, hogy éljünk, Igaz? So from now until the day you die God will be busy saving a mai naptól kezdve addig a napig amíg meghalunk, isten továbbra is el van foglalva azzal, hogy minket üdvözítsem. you, But on the day death, will you De azon a napon amikor meghalsz, már megkapod az összes üdvözségedet? we just got a message about a friend of ours. A to Moldova, who died of Kaptunk nemrégiben egy üzenetet egy kedves barátunkról, Did aki egy uh, román Jill, Jill fiatal lány, aki Moldovában szolgált és tegnap meghalt. Was full of life. Dana tele volt élettel. She her, she was on fire for Jesus. És ő égetés Jézusért But on the day she died. On the day of her death she napon amikor meghalt még nem kapta meg az üdvösségének a teljes egészét. Because there's something that happens in the distant future. Mert van ami majd a távoli jövőben fog megtörténni. The Bible calls that glorification. És ezt a Biblia úgy hívja, hogy megdicsőülés. Glorification. Megdicsőülés. Okay. That's when you get a new body. Ez az amikor mi új testet kapunk. Ez egy olyan test lesz, amely nem fog rákot kapni. És nem fog fájni a derekunk. Amikor lehajolunk valamiért. It's one lesz, amely nem okoz nekünk csalódást úgy, csalódást úgy, ahogy a földi testeink okoznak. És mi. Az Úr királyságába költözhetünk. Az ő dicsőségét tapasztalhatjuk meg. Amit nem is tudok nektek leírni. Mert lehetetlen. Tehát amikor Isten türelmére gondolsz, amikor Isten türelmére gondolsz, és a, the of Jesus. arra a késésre, amit gondolsz Jézus visszajövetele mögött. Think about this. Gondolj erre. Isten azzal van elfoglalva, hogy embereket üdvözítsem. És azzal van elfoglalva, hogy ő a teljes üdvösségünket kimunkálja. The, the patience of our Lord counted as a mi úrunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. Nem tudom, hogy ez az egész hogy működik. De ma, ha Jézus nem jön vissza, He is busy akkor is azzal van elfoglalva, hogy emberek üdvösségi munkálkodjon. És azzal van elfoglalva, hogy eljutassa embereknek az evangéliumot, hogy ezt meghallják és megértsék. És azzal van elfoglalva, hogy emberek életét megújítja. És, és uh, igazzá teszi őket. És azzal is el van foglalva, hogy ma téged és engem szenté uh, teremtsen. Let's let's let's finish the book. Fejezzük be akkor Péter második levelét. Ver, B until uh, 16. 15. vers második fel és 16. verset olvassuk. Ahogy a szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a nekiadatott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Én nagyon szeretem ezt a verset, vicces, nem? Peter, Itt van Péter, the first, the first disciple, az első tanítvány. Writing about Paul. és Pálról ír. You know, Paul writes about these very same things. Pál is ír nekünk ezekről a dolgokról. It's true, the way he writes about them, they're, they're hard to understand. és ez igaz, ahogy Pál ír ezekről, tényleg nehézkes, nehezen érthető. <laughs> with um, somebody from another church and he says I don't like to read Paul because he's hard to understand. És nemrégiben uh, elkezdtem Bibliát tanulmányozni egy férfival aki egy másik közösségbe jár és ő azt mondja hogy nem szeretem Pált olvasni mert nagyon nehéz számomra. <laughs> Péter is ezt gondolja igazán. But notice Peter says that Paul's writings are hard to understand. De Péter azt mondja hogy Pál írásai nehezek. He says that Paul's writings Are twisted by unstable people, és ezeket a tanulatlanok és állhatatlanok kiforgatják, ugyanúgy, mint más írásokat. Tehát Pál azt mondja, vagyis Péter azt mondja Pál írásairól, hogy ezek is az ige részei. A lot of times people criticize the, the New Testament, oh, we don't know if it's really Sokszor az emberek right kritizálják az új szövetséget, hogy jaj, hát nem tudjuk, hogy ezeket a könyveket hogyan is gyűjtötték össze, But helyesen Peter gyűjtötték -e össze. Paul's writings on the same level as scripture. De Pétert láthatjuk, hogy Pál leveleit ugyanolyan szintre helyezi, mint a, az írás az ige többi részét. Verse 17. Tizenhetes vers. You therefore, beloved, knowing this beforehand, ti tehát szerettei, mivel előre tudjátok ezt, Again, are, are ismét csak ugye Isten szeretteihez beszél. Tehát mivel előre tudjátok ezt, és hogy lesznek hamis tanítók, Take care. vigyázzatok, be careful. és figyeljetek oda, hogy az elvetemültek tévegései elne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Péteren keresztül Isten figyelmeztet minket, Take care. hogy legyetek óvatosak. Don't believe everything you hear. Ne higgyetek el mindent, amit hallotok. Study for yourself. Tanulmányozzátok az igét make, make magatoknak. Sure, no one, no one és vigyázzatok arra, hogy senki nem vonjon el titeket az evangéliumtól. Sure vigyázzatok, hogy ne veszítsétek el a saját meggyőződéseteket. És ne tévejegetek of our Lord and Savior Jesus Christ. 8-as vers. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Növekedjetek a kegyelemben. Az evangélium a kegyelem evangéliuma. A másik szó, amit uh, kegyelemre használtunk, az az, hogy jó tetszés, hogy Isten jó tetszést mutatott felénk. És növekszünk ebben, hogyha neki engedelmeskedünk, hogyha az ő akaratát uh, and grow knowledge. és növekedjünk az ismeretben. Nem csak a Biblia ismeretében, Hanem Jézus ismeretében. Hogy ismerjük őt. Nem csak hogy úgy tudjunk róla. Növekedtek a kegyelemben? Növekszetek az ismeretben. Does your life look like spring? Úgy néz ki az életetek, mint a tavasz. But... valószínűleg jövő hétel, mikor jövünk, akkor már lehet, hogy zöld fognak a fák. Does your life look like így néz ki te életed is, mint Or a tavasz? Does it look like winter? Vagy inkább a télhez hasonlítható? Does it look like Úgy néz ki, mint a tavasz? Says, Our life look like Péter azt mondja, hogy így kell, hogy kinézzen az életünk. Buds, flowers, hogy jönnek a, a bogarak, grain. meg a, a virágok, és minden zöld. Every, I said, buds Buds Oké. Okay. rügyek nem bogarak nem bogarak yeah. is <laughs> But they're bugs too De bogarak is jönnek <laughs> I'm not sure what that has to do with growing Nem tudom ennek mi a köze a növekedéshez De valahogy could probably tell me it does. De valahogy le ezt is fordítani The last sentence a doxology a, az üdvözlés az utolsó összefoglaló mondat To him be the glory. Övé a dicsőség to who? To Jesus. Jézusé. Both now, Most and to the day of eternity. És az örökké valóságban. The glory of Jesus Jézus dicsősége then, ez nem csak egy jövőbeli dolog. Right hanem egy jelenre vonatkozó dolog is. Your salvation üdvösséged it's not Ez nem csak a jövőre vonatkozik, right hanem a mostanra is. Give glory to God Adjál dicsőséget Istennek most. Élvezd az ő dicsőségét most. Now. Most. Live now. Éld az új életedet it's most. Not, not Ez nem csak szól. a mennyről szól. I a in the study of 1 Peter. De tudom, hogy nagyon sokszor mondtam azt is, főleg az első Péter tanulmányozásánál, hogy ne felejtkezzünk el a mennyről. De azt az életet éljük most. Az övé legyen a dicsőség. Nem csak egy része a dicsőségnek, hanem az összes minden dicsőség. Minden dicsőség az övé legyen most is. És az örökké valóságban is. And I think, uh, what is the károi says? a kieló fordítást valaki kivélen Talán már elmeséltem ezt a történetet, hogy néhány évvel ezelőtt vettem egy kenyérvágó kést. Fiskers Fiskars, egy Fiskars márkájút. Yeah, name brand. Ez nagyon jó márka, minőség. Expensive. Drága is. I was tired of You know, smashing my bread when I cut. Mert nagyon elegem volt abból, hogy mindig így szétnyomtam a kenyeret, amikor próbáltam uh, szeletelni. Right, nice és megveszel ugye egy, egy szép, uh, még meleg mm -hmm. karé kenyeret, vagy micsoda, veknik kenyeret. A knife, és próbálod egy tompa késsel elvágni. Like akkor gyurmává válik, mire végzel. So, so a, a knife. Tehát akkor elmentem, vettem egy jó kis kést. De az én lakásom tele volt tompakésekkel. Mert amikor paradicsomot vágtam ugyanezt történt szét mindent. And Tehát volt nekem kés élezőm is. Nem nagyon beszéltem jól magyarul akkoriban. And the, but I think the guy said this. De azt hiszem, hogy ezt mondta nekem az eladó, ha ezt a fiskárs kést megveszed, akkor ehhez már nem fog kelleni az élező, stay sharp. mert ez, ez, ez így marad, ilyen éles marad mindig. And I it was a good knife and all. És azt értettem, hogy igen, ez egy jó minőségű kés. Gondoltam, hogy így próbálok viccelődni, and say, um, és akkor kérdeztem az embert, hogy örökké? Will it stay sharp forever? Örökké Tényleg éles marad ez a kés. But I didn't really know the word, De magyarul nem tudtam igazán hogy, hogy mondjuk hogy örökké. Um, but De a I knew dalokból sok szót már megtanultam magamnak. I'd heard the, the phrase forever and ever. Hallottam már ezt a kifejezést hogy mind örökkön örökké. Yes and I said Minduloké. És akkor megkérdeztem a bácsit, hogy minden oké, ilyen marad? And he just smiled és ő mosolygott, and said, és azt csináltak. Amen! Amen. I was standing there with the knife és ott álltam, kezemben a késsel, megszégyenülve. Oké. Okay. Forever and ever. Mind örökön, örökké. Övé legyen a dicsőség. Jesus, so much, Úr Jézus, annyira köszönjük neked, that you are us. hogy te üdvözítesz minket. Pray, Father, step, És azért imádkozom, Istenem, hogyha valaki még nem tette meg ezt a lépést, akkor ma térjen meg hozzád. The boldness to ask questions, if they have questions. legyen bátorságuk ahhoz, hogy kérdéseket tegyenek fel, ha vannak kérdéseik. Faith to trust you. És hitük legyen ahhoz, hogy benned bízzanak. Úr Jézus, annyira nagy kiváltság, hogy mi a Te dicsőséged részei lehetünk. Mi senkik vagyunk. És a porból vétettünk. És te felemeltél minket, és megengedted azt, hogy részesei legyünk a te dicsőségednek. And your glory is és a te dicsőséged, az tényleg nagyon dicsőséges. It's és csodálatos. Never fades. Soha nem múlik el. Úr Jézus, had magasztaljunk téged az életünkkel. And Ahogy az asztalhoz jövünk, had magasztaljunk téged a ami megtérésünkkel, bűnbánatunkkal és a hitünkkel. May we adjunk neked tiszteletet azzal is, hogy örvendezünk és hálát adunk. Jézus nevében. Amen. Amen.